Nagyvárosi dilemmák, műhelybeszélgetések beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm te, Bányai Géza, vagyok mai vendégem, Mújdica Péter építész. De szerintem igazából többet kéne róla tudni, mert ha én úgy megpróbálom elgondolni, hogy te mi vagy, akkor te egy művész is vagy, meg író is. Talán ezt is lehet mondani. Legalábbis egy író ember, akinek részben ugye jelentek meg írása jelent meg könyved is, bár azt mondtad, hogy mostanában ismét a szamizdat irodalmat műveled, mert az a téma, amit te ö, fontosnak tartasz, az hogy-hogy nem ö, ismét a nem szeretem kategóriába került. És ez pedig abszolút nem direkt politikai téma, hanem valami sokkal átfogóbb, sokkal magasabb, sokkal. Ö, ö, általánosabb dolog, ami ugyanakkor az életünket nagyon mélyen érinti. Egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor Gombrich művészet és illúzió című könyvét lapozgatom, és megjelennek azok a különös áttentős gyönyörű képek, amikor például az egyiken látok egy ifjú hölgyet gyönyörű nyakkal, és akkor egy másodpercek később egy egy gonosz ronda banyát látok ugyanazon a képen. Na most, ha ez a kép mint egy meditációs objektum ilyen hihetetlen ellentmondásokat képes a szemnélőben produkálni, akár annak pillanati hangulata alapján, akkor képzeljük el, hogy ö, pusztán mentál higién és ö, tisztaság iránti igényből kifolyólag az ember megfogalmaz valamit, ami, amit, amitől kinlódik aminek révén, aminek kimondása révén közelebb tud jutni egy, egy cselekvés lehetőségéhez, és ezt szabatos, tömör magyar mondatokban megfogalmazza, és akkor azt vesz észre meglepetten, hogy az éppen aktuális hatalmi konstelláció egyik pólusa felől a kozmopolitának ugyanaz a szöveg, a másik hatami pólus ö, éppen aktuális ö, bélyege, az antiszemitizmus, mint olyan. És akkor az ember egy kicsit elszótlanodik, és úgy érzi, hogy na hát, lelocsolták a gondolatait, és maradt a füst. Ugyanakkor, hogyha mélyére gondol ennek a jelenségnek, akkor nem tud ö, nem eszébe jutni Hát most történetesen eszemült Arundati Roy, a kiváló indiai írónő, aki építészként végzett, és egyetlen egy könyvet írt életében az apró dolgok istenét. Azóta nem írt könyvet. Na most, euh, még az iraki háború megelőzően euh, tartott egy előadást, ahol india helyzetéről volt szó, és az éppen aktuális hatalmi garnitúra, amely a, azt a globális pénzhatalmat szolgálta, amely nélkül nem lehetett volna a helyszínen, a hatalomban, az éppen aktuális fasizálódó oldalt, és az éppen aktuális inkább liberálisnak nevezhető indiai, köröket egyaránt pénzelte, és az volt az érdeke, hogy ezek egymásnak ugorjanak. Pontosan úgy, hogy Hambas Béla annak idején leírta a karnevál című regényében, hogy hogyan kell gyarmatosítani fegyverkereskedelem szempontjából egy afrikai országot, két törzset hogy kell egymásnak úszítani, és mindkettőtől hogy lehet lefölözni a hasznot. Na most ez a helyzetjelentés, amit Arunati roy ezelőtt 8 évvel produkált, ez a mai Magyarországra eléggé áthalló, áthallatszik ez a szituáció. Na most, hogy ez nyilván nem jó, és nyilván helytelen az, hogy azt veszük észre, hogy saját szakmánkon belül öm, egyszerűbb lelkileg, hogyha gyűlölöm a másikat, és gyűlölnek engem, kevesebb konfliktussal jár, Kevesebb belső háborúval jár, minthogyha megpróbálnék a lehető tisztességesebben viselkedni, mert az valahogy olyan élesszerűtlen. Tulajdonképpen, amikor ez a gyűlölet, amit most említesz, én igazából én nem annyira szimpatizálok a gondolattal, hogy mindenütt gyűlöletet lássunk, de hát ha azt érzékeli valaki, akkor, az, akkor erről beszélnünk kell. Ez miben nyilvánul meg szavakban, ami, amire, aminek az értéke azért manapság a nyilvánosan elhangzott szavaknak, legalábbis ami a, a hivatalosnak mondott médiát illetni, ezeknek az értéke azért nem igazán erős, hisz ezek nagyon felszított és, és manipulált érzelmek, és a gyűlöletnek a szavai is nagyon manipuláltak, vagy pedig abban, hogyha csinálsz valamit, az arról alkotott vélemény az, ami, amiben az abban megtestesülő elutasítás vagy, vagy utálkozás az, ami téged elriaszt, vagy pedig egy harmadik dolog egyfajta kigolyózás egy körből. <gül> Na hát egyrészt az ember nem tervezi el, hogy, hogy gyűlölködni fog sem, és gondolom mások sem tervezik ezt el. Ez lehet olyan szituáció, mint egy szerelmi villámcsapás. Na most persze ilyenkor adva a helyzet, hogy miképpen lehet szárnyasítani. Lehetne szárnyasítani, és nem a könnyebb ellenállás irányában ö, használni a gyűlöletet, mint olyat. Ö, még hogyha adott esetben a túlélés éppen arra is kényszerítene, az az ötperces túlélés, mert ki kell fizetni a számlákat, ki kell fizetni az alvállalkozókat, és a többi, és a többi. Ö, ugyanakkor ö, Hát, jobb hián két dolog jut eszembe. Egyrészt a növények. A növényekben olyan hihetetlen bölcsesség van, hogy vegyük mondjuk a szeldelt levelű bodza intelligenciáját. Én az uszkai cigányoktól hallottam róla, amikor a csernobili dózist a reaktor katasztrófájakor a növény, hogy úgy mondjam, érzékelte, úgy reagálta le, hogy hogy még szebb lett a virága, és a belőle készült gyógyító tea roboráló ereje még intenzívebb lett. Na most én tisztában vagyok vele, hogy ember mi voltomban soha nem fogok fel tudni nőni a szeldelt levőlő bodza intelligenciájához. Ugyanakkor az, hogy létezik a Kárpát-medencében ilyen intelligencia, ez már egyfajta értékrendet, egy igazi értékrendet próbálna meghatározni. Valami olyasmit, amit a berzsanyi Dániel annak idején úgy fogalmazott meg, és ma már kirövik az embert, még akkor is, hogyha csak megemlíti, vagy rágondol, hogy minden ország támasz a talpköve a tiszta erkölcs. Erről ne is beszéljünk most többet, viszont a másik pólus, ami, amit nagyon fontosnak érzek, a, a, egyfajta olyan crossover gondolkodásmód, ami ami nem csak észak és dél, hanem mondjuk kelet és nyugat különféle kulturális gyökérzetéből fakadó ö, szakadékok áthidalását ö, próbálna megcélozni. Ö, hirtelen most Shizu-t a gondolkodás gondolkodásmódja jut eszembe, aki ö, egy nagyon egyszerű, kicsit családiasan hátborzongató eseménnyel próbálta ezt a világhelyzetet modellezni. Képzeljük el, hogy, hogy van egy szépen megterített nagy asztal, családi, baráti társaság, van egy kamaszkort épp, hogy elhagyó, gyönyörű, ifjú leányka, mellette ül egy szemelt vagy nem kiszemelt, jóvágású fiatalember. Ott van az anyuka, aki hihetetlenül, ö, hát, ö, a rigorózus, és hát ugye a, a nevelés minden csinyát, bényát igyekszik fényezni jelent találkozón, és szegény kislány izgalmában a teli pohár vizet véletlenül kiönti. Megfagy a levegő, és Ekkor a fiatalember ember előre nyúl, kint tomboló kánikula, mint ami esetleg nálunk is várható, és megszólal, hogy milyen jó hűvös. Tehát ezt a szituációt úgy oldotta fel, hogy közben nem kötelezte le se az ifjú lánykát, se a családot, sőt, ő egyfajta szabad örömmel helyezkedett bele ebbe a szituációba. Itt álljunk meg egy pillanatra. Igen. Mert én az elején adós voltam a hallgatók számára egy-két mondattal, hogy mi miről fogunk beszélni. Te most már arról beszélsz, de hogy egyszerűbben képbe helyezzük magunkat. Szeretném, hogyha most néhány egyszerű szerű mondattal megvilágítanád, hogy pontosan miről is beszélünk. Hogy mi, mi a helyzet ezzel a vízzel, mi a helyzet ezzel a képpel, mi a helyzet ezért. Tehát én kerültem azt, hogy megfogalmazzam, mert nagyon szeretném azt, hogy te elmondd azt, amit te ezzel, ebből végig gondoltál. Tehát nem szeretnélek beskatújázni, hogy itt említom én valamilyen fajta a modern társadalom problémája, globalizmusa, nem tudom micsoda, stb., mert azért valahol ebben a gondolatkörben mozgunk, csak talán nem úgy, ahogy szoktunk. Mert, mert te azért vagy a vendégünk, mert te kevés ember közül vagy egyik, aki ezt a kérdést nagyon fontosnak tartja, és, és valamilyen módon te végig gondolod, és a magad életedben, életében is próbálsz erre egy megoldást találni. Legalábbis nekem ez tükröződik, ha abban, amit eddig hallottam rólad, illetve abból a néhány beszélgetésből, amit folytattunk. Tehát magyarul egy olyan fajta, emberül itt, aki szembeszáll a mai globál, globalizált tendenciákkal, amit tulajdonképpen a mi, a mi a műsóknak is a cím az, hogy nagyvárosi dilemmák, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez az a dilemma, ami ö, most már nem csak egy, egy budapesti probléma, ez nem csak egy önkormányzati rendszernek a hibája és a többi, hanem egy, egy sokkal mélyebb ö, probléma, ami a azt az afrikait, a falusit, a, a, a máshol élő embert is, akit nem is tartunk még városnak, ugyanúgy érint, mert a világképe e felé mozdul el. Tehát ez a nagyvárosi hangulat, vagy világkép, vagy valami, amit mit... Próbálnak művelni, és ahogy világ néhány nagyvárosába pedig nagyvonalon művelnek, és azt mondjuk, hogy hát igen, New York, vagy London, vagy Párizs, az, az, az micsoda levegője van, és ezt a levegőt szeretné mindenki, ezt az atmoszférát maga körül tudni, mert ez nagyon menő. De ami emögött van, hogy az hogyan pusztítja el a saját létünket, arról nem szoktunk beszélni, különösen azért nem, mert mi ezt élvezni szeretnénk. Tehát hogy azért mondom ezt el, hogy egy kicsit olyan értelemben a, a, a neked nagyon költőjek a megközelítését, hogy egy kicsit olyan mederbe ö, ö, vigyem a dolgokat, hogy, hogy jobban értsük, hogy mire gondolunk, de azért téged kérlek arra, hogy ennek a medernek a, az oldalát azért te határozd meg, hisz a te gondolataidról van szó. Hát itt, itt kezdődnek a problémák, hogy valójában a nagyvárosi ember valójában élvezi már, illetve ez a, ez a lét állapot, amit élvezetnek, próbál eladni a, a, a mindenkori um, hát Nem médiokrácia, szóval az, az, az, az, az nagyon is megkérdőjelezhető. Igen. Na most, ugyanakkor a Hát eszembe jut Csányi Vilmos ö, etológus ö, meghatározása, aki azoknak az, azoknak az organizmusoknak a túlfejlődését, megszaladását ö, hihetetlenül ö, ellentmondásosnak nevezi, és kvázi önpusztítónak nevezi, amelyeket a technika megszaladása révén a nagyvárosok kvázi rákos daganatszerű burjánzása már saját magát is tönkreteszi, környezetét ö, épp úgy. Gandhi több mint száz éve már szinte, hogy egy jövőbe mutató globális túlélési stratégiaként határozta meg, hogy a, a nagyvárosok, városok, vidékek, kvázi falvak, egészségesebb település földrajzi geográfiai egyensúlya nélkül fel fog borulni az az ökoszisztéma, ami hát egyszerűen nem lehet nem érzékelni, hogy, hogy egy, egy, egy, egy, egy folyamatos katasztrófa helyzet, amit a földgolyón ma az ember átél, ami annyira közel van, hogy már szinte nem is látja. Csak az átlagember azt mondja, hogy de hát ők intézkedjenek, valakinek intézkednie kell. a törvényhozók, a nem tudom én kicsodák, a felelősök. De Igen. Igen, de, és teljesen a... igazol az átlagembernek, és pontosan emiatt... De nem ő... az a probléma, hogy az átlagember is felelőssé vált? Na bevezet, nem, hogy felelőssé de. válik, mert egyrészt ö, valamiféleképpen kénytelen viszonyulni ehhez a szituációhoz, mert, ö, mert egyszerűen nem lehet nem viszonyulni hozzá. Hát éppen emiatt a, a görög városállamokban a 6000 főnél ö, nagyobb lélekszámú városokat már nem javasolták a filozófusok, mert ez az a ö, létszám, lélekszám, ahol a választott tisztviselőket személyesen Kontrollálni lehet erkölcsileg. Hmm. E fölött elszabadul Egyébként a pokol, a... amit látunk, és ezt Arisztotelész a... felfedezte. És ezt mai napig is látni, a, a kisebb falvakban, köségben tulajdonképpen meglehetősen jó a helyzet, a, a, hát Budapeshöz képest mindenképpen, de Bármilyen nagyobb városhoz képes, sokkal nyugodtabb a légkör, sokkal. Most az más kérdés, hogy nincs pénzük, hát, nincs munka. Az a helyzet, hogy. Ugye de... ez valamikor valóban így volt, de ha az ember elmegy ma vidékre, ott a vidék kifosztása miatt olyan hihetetlen a problémák. Lehet az, ami még problémátok. Nem is a szegénység, mert hát szóval egyszerűen meg vannak fizetve az emberek azért, hogy ne csináljanak semmit. Azért, hogy például uszkán, hogy impotens Na. legyen a föld, hogy impotensek ja. legyenek Csak az emberek. ez már, ez már a nagyvárosi probléma. Tehát Ö... így terpezik. Most ez nem a nagyváros közvetlenül, hanem az a mentalitás, ami létrehozta a nagyváros, az a fogyasztási mentalitás. Az kényszeríti rá azt az egyszerű termelőt is ott, hogy az egy egészen más rendszerbe Mintha mint ami neki természetes vonal, neki természetes az volna, hogy hogy az a, az a hely ott, az ott élő emberek el tudják látni magukat és a környéket és az életnek a legfontosabb eszközeihez ott szerivel a saját néhány falu körzetében hozzá tudnának jutni. Ez a 20. század, 20-as éveiben, Trianon után, még egy darab így is volt, még nagyon nehéz helyzet volt. tehát akkor... ezt ma mesterségesen ö, ö, szétromolják, mert ahogy mondjam, tehát a számomra a nagyvárosi mentalitás például az a kereskedő, aki azt mondja, hogy én Afrikából szeretném hozni a nem tudom mi micsodát, a barackot, mert ott 20 forinttal olcsóbb, és engem nem érdekel, hogy ez, ez hogy jut ide, és hogy ez a barack az milyen a másikhoz képest, ezért a 20 forintért ha jön éhen. Az a másik, aki itt van a szomszédben, mert miért nem mondja ő nekem, mert én keresek rajta, a másikkal meg nem keresek. Tehát egy ilyen teljesen ö, ö, embertelen, ö, és az egész rendszernek a, a, az élő működését figyelemben soha nem bevőbb, magatartásról van. Szó szóval mondjuk csak egy példaként hoztam ezt föl, de hát ez ezer és ezer e, ilyen példát föl lehet hozni, az összessége okozza azt, hogy a végül az egész rendszer fölborul. Pontosan ez a rákos daganat e, viselkedés kultúrája az ötperces haszonért e, nagyságrendekkel nagyobb károkat okozni. Ja. Tehát az a e, példa, amit mondtál, hogy a barackot Afrikából valahonnét elhozni, wow. vegyszerrel, teletönbe, hűtőládákban, esetleg hajón vagy kamionokon keresztül és ezekkel a, a szintén rákos daganatokként az országra telepedő különféle ilyen nagy dobozok, spár stb. ilyeneken hihetetlen alacsonyáron elárasztani vele a piacot, plusz még rákot lehet tőle kapni, mert tele van méreggel. Tehát mindenki rosszul jár végül, Tulajdonképpen úgyhogy... maga, aki csinálja, és rosszul jár, mert az ő gyereke is ezt teszik, ő is pontosan. ezt, teszik, ő, is ezt teszik, ő is ugyanúgy lesz tőle. Pontosan, pontosan. Ö... És ráadásul ebben a rendszerben ő is nincs biztonságban. Hát na, nehogy nincs biztonságban. Tehát ez nem az a fajta üzlet, ami, ami valóságos, hogy mondjam, értékeken alapulna, hanem valami olyasmi, ami egy, egy, egy lehetőségen alapul, ami most van, holnap nincsen. És akkor Ö... az egész Melyet Tehát pontosan tönklen? ez a, itt, itt már egyszerűen kultúráról, világképről és jövőképekről van szó. Tehát miféle jövőkép az, a rákos daganat jövőképe, a vírus szintjére lesüljött ember alatti ember jövőképe az, hogy, hogy öt perces haszonért hihetetlen nagy károkat is egyszerűen nem is foglalkozom vele, csak az öt perces profit meglegyen. Na most ez a mentalitás egyszerűen a természet felesel, hogy, hogy, hogy ez ennek vége. Ez, ez még egy öt másodpercig megy tovább, és, és itt egy olyan katasztrófa helyzet van, amit, amihez nem lehet nem alkalmazkodni. Na most ennek az alkalmazkodásnak, hogy milyen módjai lehetnek, az egyik lehetőség, amit a Somogyi Győző fogalmazott meg, már most a későfauszti konzumidióta önpusztítását követő berendezkedésre gondol, és azt szerint struktúrája a Magyarul kivonul. Hát most, hogy ez kivonulás -e? most ez, ez most hihetetlen kemény és nehéz dolgok, így, hogyha ki... mitől egy halálmenetből igen. kilépek, és azt mondom, hogy nem. De nem úgy ért, hogy fizikailag elköltözik egy más fizikailag területre, és elvonulok, És, elvonul, és, és hogyha ha minden képességemmel csak én tudod, az átlag azt mondja, hogy oké, okay, de én nem vagyok olyan tehetséges. És én én nem fog tudni, szerint... Nekem nincs mivel megélnem, ha kivonulok. Tehát én nekem itt kell maradnom, mert holnap is be kell mennem arra a mert mert én nem értek máshoz. Legalábbis ez gondolja. Tehát egy művész esetleg azt mondja, hogy kivonulok. Nem tudom mi az, hogy művészet. Tehát ez, ez egy, kétségtelen, hogy, mondjam, hogy... Mégis az egy szabad foglalkozás. Hát a szabadság abban áll, hogyha én most, amikor jöttem ide a stúdióba, igen. hogyha a szabályokat betartom, akkor igen, elütt a kamion. Mert, Mert hogy te biciklivel jöttem, azért tegyük hozzá, igen. És úgy átment a, a piroson, igen. és az a, a zebrás, illetve a, a, a kerékpárosoknak fenntartott zöldön, mind a húzat. Na most lehet, hogy az a szerencsétlen kripli, aki bennül, már mit mióta nem aludt, igen és ő maga is tulajdonképpen egy vírus, egy rákos daganatban, amit víz a szemét, rákkeltő szemét. Tehát egyszerűen biztos, hogy nem cserélnék vele, de ha én betartom a szabályokat, és úgymond szabadon akarok viselkedni ahogy az, én nekem a Helsinki és a többi, és a többi, meg ez a kultúra, amiben beleszülettünk látszatra a születésre együtt megvatároz, akkor, akkor egyszerűen azt hiszem észre, hogy hoppá, vége. Na, de, de ha el, elmész mondjuk délután vagy este az illető lakására, mondjuk már hazaért, vagy valamikor a hét végén, mondjuk ha este az hát pontosan, kora, ez a, akkor ez a fogsz találni egy összetelt embert, akivel el fogsz beszélgetni, és és lehet, hogy majdnem ugyanez lesz a vélemények, csak azt mondja, hogy én tehetetlen vagyok. Na most az a lehet, helyzet, hogy... A dolgokat nem ért meg, ez egy másik most, dolog. Most ennél van még kiélezettebb és rosszabb helyzet, amikor vidéken élő, nagyon tehetséges embereket megfizetnek azért, hogy ne csináljanak semmit. Na most ez azért, ennek abszolút racionális oka van, például Uszkán az ottani termőföld értéke, 50szer ér most kevesebbet, mint Bécs-től nem olyan messze, egyébként sokkal rosszabb minőségi termőföld. Na most, miután fel fogják oldani pár éven belül a Kárpát-Vedencei Magyarországi földekre vonatkozó felemelik a sorompót, akkor aki éppen ugrásra készen van, az hihetetlen nagyot kaszál ezen. Na most ugyanakkor az, hogy, hogy azok az emberek, eh, hogy ez hová konkludál eh, a milyen hihetetlenül eh, félelmetes következményekkel jár az olaszliszkai esettől kezdve, az a, számtalan alföldi helyzetig, és egy óriási dolog, hogy, hogy monokon van egy kemény, tökös polgármester, aki egy igazi mikropolis szisztémában közösséget épít. És hát az, hogy, hogy, hogy igenis vannak pozitív példák, ezt a monoki példa is ö, felmutatja az összes hihetetlen nehéz ö, ja, rád, problémájára ráadásul éppen most hallottam, hogy a a, a kormány is inkább erre a monoki példára hajazva kíván új szabályokat majd bevezetni a segélyezésnél. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a az Jó, józan néz, mégis azt mondja, hogy ezt, ezt nem, lehet, nem lehet korlátlanná tenni ezeket a dolgokat, és az emberek mennek tönkre benne. Tehát az, akit adott esetben egy, egy olyan rendszer, hogy mondjam, tart fogva, mint például mondjuk a, a vidéki emberek nagy részét valóban, hogy nincs munkája, hogy őt külön pénzt kap a termelő, hogy nevesse be a földet, ugye ez az EU-s alapoknak egy része, a támogatás, hogy föld alap, nem tudom minek hívják, ez erre szolgál, hogy, hogy az emberek Annyi segít kapnak, hogy, hogy ne is gondolkozzanak azon, hogy, hogy valami más csináljának, de hát abból meg élni se lehet rendesen. Tehát az egész helyzet... Ugyanakkor 7 millió forintot Igen. el lehet tapsolni egy hétvégén. Az, az egy más dolog természetesen. Az ugyanaz. Egy másik oldal, Az Igen. ére másik oldal. Na jó, mert valahol azért meg te... az ére. Ugyanaz az ember. Hogy... Ugyanaz a helyi felelősség vagy felelőtlenség. Igen. Tehát a, a lényeg az, hogy, hogy amiről valószínűleg nekünk beszélünk kell, az a felelősség és talán, ugye, visszakanyarodunk az elejére beszélgetésre. te nem beszéltél róla, de e, előtte mi beszéltünk, hogy, hogy hát vagy te mondtad, hogy az írásodat hogy értékelik, hogy talán azért, mert amikor ezt a felelősséget valaki elkezdi piszkálni, akkor az emberek e, nem veszik ezt jó néven. Azt kell mondjam, hogy egyáltalán Tehát... nem biztos, hogy, hogy én megtaláltam a helyén való ö, helyes... Ö, mondatokat, gondolatokat. Mert egy olyan szituáció, amikor az egymásnak ugrasztott két pólus, mesterségesen egymásnak parazsalt, és, és hát már-már szinte ügynökökkel egymásnak gerjesztett két pólus milyen ember alatti szintre süllyed, akkor Ö, nem helyén való az a megfogalmazásmód, amikor, amikor ö, valamiféleképpen mindkét fél a másik ö, negatív jelzőivel dobálózik rá. Tehát meg kellene tudni ennek a rejtvénynek találni azt a helyén való megoldását, hangsúlyozom rejtvénynek, amit még eddig valószínűleg nem sikerült, hogy úgy ö, megnyilvánulni, hogy ez a két erő ne egymás kiolcsa, hanem fölismerje azt, hogy ozd meg és uralkodj alapon, kit szolgál az ő gyűrölködése a másik irát. És akkor, amikor a szakmán belüli gyűrölködésekről beszélek, éppen azt hangsúlyoztam ki, hogy sajnos a legkiválóbb szakemberek számára egyszerűbb, ha gyűröli a másikat, és sikeresebb tud lenni akkor, ha nem emelkedik, tehát hogyha mondjuk megpróbál összefogni és tisztességesen viselkedni, akkor azt összész, hogy, hogy, hogy kaparhat a munkáért. Vagy nem fogják kifizetni. Tehát, és ez, hát nyilván ez hihetetlen mélyen és alaposan át kellene tudni gondolni, és, és hát ember legyen a talpán, aki itt megmondó ember tud lenni. Én bizonyosan nem vagyok az. folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Mújditsza a Péterrel beszélgetek. Talán csodálkoznak hallgatók, hogy nagyvárosi dilemmák, de hát most a városról mi nagyon keveset beszéltünk, de mégis kicsit úgy körbe ö, ö, ö, lődöztük ezt a, a hangulatát, vagy, a, vagy a, az érzését annak az embernek, aki érzi azt, hogy ennek a világnak az iránya nagyon rossz. És egyes betületeit elmondhatom, mint mondjuk építész, hogy látja ezt, hogy a szakbában mondjuk ez, ez hogy nyilvánul meg, vagy hogy nyilvánul meg mondjuk a vidéki ember élet mondják hogy maga a rendszer, ami, amit mi magunk talán, talán jónak tartunk, vagy nem gondolkozunk inkább azon, hogy az milyen, az pusztítja el azt, amit mi értéknek képzelünk. Tehát nehezen hiszem azt, hogy azok az emberek, akik, akik a mindennapiat élük, azok bármifajta különös, hogy mondjam, rossz indulatól vezérelve csinálnak bármit is. Hisz ők egyszerűen csak élni szeretnének. Beleértve egyébként a a szaktársakat is, a mérnököket és az építészeket, és ezért a szóval maguk kis oldaláról, a saját családjukban ők, ők, ők csak azok a kis küzdő valakik, akik hát jó, lehet, hogy megpróbálnak keményen könyökölni, mert nem látnak más utat, és még itt mondtál is egy súlyos dolgot egyébként, belesnek abba a furadologba dologba, Ezt én mondom el, mert a zene alatt említetted, hogy, hogy az emberek ma, ahol sok az árulás, az árulók... Ár, mindenki áruló, igen. ott a nem áruló és áruló. Igen, tehát, ő, tehát, ő a legárulóbb áruló, az árulók elárulója. Tehát, és az, tehát a legelviselhetetlenek. kerül látszólag az ember. Mégis valahogy én azt mondom, hogy hogy nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy tudod-e, vagy más tudja, de mégis mindig azt szeretném tudni, hogy, hogy miféle kiút lehetséges. Hát nézzünk olyan ö, országokat, ahol, ezt, ahol ennek kultúrája van, és ahol ezt jól csinálták, Igen. és relatíve jó, is. Például Dánia. Igen. Tehát Dániában a városoknak és a vidéknek, a mikropoliszoknak és a makrópoliszoknak, egy olyan hálózata van, amely a település-földrajzi egyensúly tiszteletben tartásával működik. És az ottani kereskedők a vidéki parasztoknak a világszínvonalú sajt tejtermékeit el tudják juttatni azon az áron és olyan minőségben egymás kultúrájának, kölcsönös kölcsönös tiszteletben tartása mellett, plusz még a nagyváros is jól jár. Na most ez a e, demokratikus modell, amitől hát, fényévekre távolodunk, amiktől egyre jobban távolodunk, amikor e, az Agrártudományi Egyetemen hangzanak el olyan jövőképek, hogy a 21. századi, egy nagyvárosiasodó világban a falvak világa félázsiai gazdaságtalan, korszerűtlen felszámolásra ítéltetett. Szóval ez egyszerűen olyan mérhetetlen, az ember nem tudja, hogy most ennyire ostoba -e az illető, vagy ilyen mérhetetlenül cinikus. Na most azok a vidéki földönfutók, akik elvesztik az éret lehetőségüket, vidéken, mint a, az éjszakai lepkék a fénybe, úgy csapódnak a nagyvárosba, és ott egyszerűen totál munk, kilátástalan helyzetbe, ahogy egyszerűen Párizstól, Brüsszelen át az ázsiai nagyvárosokban, Bombé, Afrika, Amerikában. Ez már világjelenség. Igen, Na ezt, most, ezt ezt Európában látszol a kultúráltan intézik Hát el, nagyon nehéz, annyira zola, annyira mert fel... egy friss hír az, hogy Brüsszelben Igen. egy bevándorló csoport elfoglalt torony okay. azért, hogy figyelembe vegyék, hogy Ez ők igaz, is emberek. de mondjuk... Brüsszelben nem olyan bádogvárosban laknak, mint mondjuk Delhibe, vagy, vagy mit tudom én, Mexikóba. Tehát ahogy mondjam, az átlag ember még azt mondja, hogy hát azért az én annyira nem rossz nekik ott Brüsszelben, most ott jól nincs munkáik, meg el vannak gyomba, de hát bármi élnénk ott Brüsszelben. Mondja ezt valaki mondjuk Afrikában, egy, -egy, -egy ilyen szörnyű városnak a szélén, ahol három millió ember él víz nélkül a sárban, meg ilyen vacak kunyhókba de ugye az, az pedig, elfogadható pedig lenne, nál... hogy aki a Bádog városban él, Brazíliában, Afrikában és Ázsiában, hogy közel ugyanazon a szinten éljen, mint mondjuk Franciaországban, Párizs környékén, vagy Marseille környékén egy, egy bevándorló, akik szintén elégedetlenek a helyzetükkel. De hogyha az afrikai, ázsiai, és latinamerikai roncs társadalmak, viskóvárosok lakói ugyanazon a szinten élnének, idézélbetéve, akkor nem tudom, hány földgolyó kellene még ahhoz, probléma. hogy ez a több mint 6 milliárd ember csak azon a szerény szinten megéljen. Tehát itt. Az ilyen helyzetekben, és a mondjuk egyik egy lehetséges indul, kiindulási pont, amit én a mikropolisz fogalmával és viselkedés kultúrájával próbáltam megragadni, ami a könyvbennek is a címe, hogy akár egy nagyvárosban, akár vidéken az emberek egymás közti ö, megegyezéses... Ö, koncepciói kellene, vagy kell, hogy vezessék közös érdekeiket felismerve, hogy meg tudjanak küzdeni azokkal a problémákkal, amivel az a szerencsétlen kamionos, aki majdnem elütött most, az soha nem fog tudni, mert egy, egy, egy társadalmi kettős látásban, tudatásadásban szenved óhatatlanul. Na most... Hát, hogy, hogy ki ki a saját kockázatára és környezete kockázatára, mert valamiből mindenkinek meg kell élni, és, és adott esetben hihetetlen nehéz elszenvedni azt, hogy, hogy közeli hozzátartozóittól, relatívek hitelt ki tudja mennyi időre. Már úgy érted, hogy az unokáitól, vagy hát a vagy Vagy a legközvetlenebb ittól, mert ki kell fizetni azokat a... Ja, hogy ennyire konkrétan a, gondolod. Hát általában uh -huh. ilyen konkrétan uh -huh. vetődnek fel, et, et, ezért megy el kamionosnak uh -huh. az a fiatalember azzal együtt, hogy látja, hogy milyen egy őrült helyzet uh -huh. az az életforma, mert, mert egyszerűen ki kell fizetnie a számláit. Uh -huh. Na várj, Na itt álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg itt. Mert itt az ördögi kör... Hát valaki. Egy olyan szisztémában lakik, jó, persze, mi is itt most nagy mondhatjuk, mert mi is nagyjából ebben a szisztémában élünk. Hát A civil rádiónak is valamiféle képes. mi mit vagyunk ő... a város Ledegőhöz közepén kell jutni. nagyjából, ja. tehát hanem is a legközepén, de hát a, a sűrűjében. És minden így élünk. Tehát. Tehát tulajdonképpen a mi a napi megélhetésünk az egy nagyon szofisztikált, technikai,. Rendszeren alapul. Ahol csövek, drótok, kábelek, speciálisan megépített épületek, különleges ajtókkal és ablakokkal, már hogy a hideget, meg a meleget ugye, jól távol tartsák, meg mindenféle műanyag burkolatokkal a kint, ugye a hővédelemre, autók, autóbuszok, metró, ugye? Igen, tehát egy, egy, egy abszolút Technikai eszközökkel túl volt környezetben élünk. A pénzhöz, amit minden nap használnánk, ahhoz szintén túlnyomó részt elektronikus úton jut ma már hozzá mindenki, tehát eleve a függőség elképesztő az, az elektromos áramtól, hisz ha nincs pénze nem tud ugye semmihez hozzájutni. Ö, egy olyan orvoslás vesz igénybe, ahol, ahol szintén minden a gépekre alapítanak. Alapul, és, és az emberi orvos emberi tudásának és, és diagnosztikai tapasztalatának már kezd másodlagossá válni az értéke, hisz mindent inkább egy teszt, egy gép, egy elemzés, egy analízis döntel, és különböző, mit tudom én, milyen programok alapján próbálnak dönteni, és nem bíznak már a saját észlőképességükbe, hogy a régi orvosok. Az élelmiszert nagy, nagy bádog dobozokban, amik kívülről mostan látszólag jónak kinéző, de valójában egy, egy ócska, szerkezetes épületből vásárolják meg az emberek. Azt mondod, hogy nem a gép szolgál bennünket, hanem mi szolgáljuk a gépet? Hát, aki ebbe beleszületik, az egy reménytelen helyzetben van. Hisz neki hogy tud ebből kilépni? Hisz ennek a, mi szolgáljuk, igen, ahogy jó mondod. Hisz ezt valakinek meg, valakinek azt a szolgáltatást, ami van. Tehát mi vagyunk azt, a gép az... alkatrészei. Hát én nem tudom, mi vagyunk. <gül> Egy biztos, hogy nekünk ezért súlyos árat kell Tehát fizetni. Tehát az ember mi Tehát volt Ennek ]ért? a fenntartása az azt jelenti, hogy az itt élő embernek nagyon sokat kell azért dolgoznia, hogy ezt a, ebben a rendszerben élhessen. De ez a rendszer nem ad elégedettséget túl sokat, és olyan, olyan biztos, hogy, hogy, hogy ezt a szisztémát, amikor az ember a géprapszolgájaként próbál ember mi voltának megfelelni, hogy ezt a rendszert belülről lehet megváltoztatni? Ez az, amit én se tudom. Én Mert nekem ha, e egyre mondok, inkább meggyőződésem, meg... hogy... Azt mondom, hogy elmegyek, rendben elmegyek vidékre, és egy egyszerű házba fogok, egy, meg egy kályha van, és izé, és egy kiskert. Igen, ám, de... A következő számlat azt a következő hónap végén kell kifizetni. Tehát vagy adósságot hagyok magam mögött. A legtöbb embernek nincs igazi tartaléka, nem csak Magyarországon, de a világon sehol. Tehát jó, van jó módú rétege a társadalomnak, tudom én néhány százalék. Na jó, de ők legalább akkor a létbizonytalanságban ők is. élnek. Igen. De az átlag embernek nincsenek komoly tartaléka is sehol. Általában hitelei vannak. És nagyon ellentmondásos a helyzet, mert ugyanakkor Magyarország termőföldje a, világon, a világbajnok, és Magyarország hát egyszerűen olyan hihetetlenül szerencsés, fekvésű, a mezőgazdaság szempontjából más kérdés, hogy, hogy most valószínűleg pontosan ezért folyik a harc, hogy az éppen aktuális unió élés kamráját ki tudja lerabolni idő előtt, minél inkább. Na jó, minél de, mondjuk, előbb. de ez a probléma de. nem csak Magyarországon érvényes. De Magyarországon különösen érvényes, mert itt... Mondjuk azt lehetem mondani, nekünk külön fájó, mert túl jó a... a Na jó, de hát valahol itt Igen. kellene, hogy legyen a megoldás. Most hirtelen eszembe jut India most nem is véletlenül Igen. az uszkai kísérletről néhány szót szeretnék beszélni, amiből a nagyváros nagyon sokat tanulhatna. Tehát ö, ö, Indiában mindig a társadalom 30%-a nincs telen volt. De ott valamiféleképpen a természettel egy olyan kontaktusba tudtak kerülni, hogy a természet is jól járt, és ők is viszonylag jól jártak. Ezt a fajta gondolkodásmódot ö, Puskás Ferenc agrármérnök és enszakértő Indiában járván úgy ítélte meg, hogy a magyarországi helyzetre ez egyfajta vakcinaként, gyógyírként működhet. Na most hihetetlen nehéz körülmények között, de ez az indiai mintájú képességfejlesztő központ uszkán működik. Na most ugyanilyenek Mikropolisszerűen a nagyvárosokban is lehetnének, és hogy mit telt az egyes ember. Hát egyfajta kézisre van szükség a puszta puszt túlélés miatt is. Részint ez, korlá, ez, ez a vízfogyasztástól kezdve az élelem magunkhoz vételéig, a mozgás kulturánkig, hogy kikkel beszélgetünk, és hogy mit engedünk ki a szánkon. Ez a, ez a függőségünket csökkenti nagymértékben. Mert azt mondod, hogy az kézis, az is tartozik, hogy, hogy ha én egyszerűbb módon étkezem, egyszerűbb módon ö, ö, közlekedem, stb. stb. És, és minden vonatkozásban keresem a, az egyszerűbbet, és most még itt Távolodjunk attól, hogy ez, ebben nincsenek technikai eszközök, meg ilyesmi. Mert adott esetben, a kerékpár is egy technikai az eszköz. Az is technikai eszköz, és ma, ma ott tartunk, hogy sok tekintetben például a, az internet ma egy olcsósító eszköz sok embernek, annak ellenére, hogy maga az internet az egy ö, szimptomája egy túltechnicizált társadalomnak, de most még eszköze is lehet annak, hogy, hogy, hogy egy olyan csatornát ö, működtessél relatíve olcsón, amit különben elveszítettél, képtelen volna az emberekkel ö, erős kapcsolatot tartani. Tehát ezek, ezeknek is ezért nagyon érdekes vetületei vannak. Mondjuk általában azt hiszem, tesen vagy nagy internetezőm, az a helyzet, hogy nagyon ellentmondásos az ellentmondásos. internethez való viszonyom. Mm -hmm. Az Erdély Dániel, amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt egy világra szóló internetes konferenciát szervezett Magyarországon, akkor kérdezte, hogy kit hívjon meg? Mondom, hívd meg a Fritjof kaprát, arra én is elmennék. És azt mondta Dani, hogy a kapra elutasította, mert úgy érzi, hogy az internet ez a digitális világháló felgyorsítja azt a folyamatot, hogy az ember minél előbb leváltsa önmagát a földgolyóról. Na most ezzel együtt olyan a helyzet, mint amikor őrjöngő Lórád annak idején a középkorban a lőfegyvert, mint egy lovagjatlan hadiszerszámot egy dicső szónoklat kíséretében a tófenekébe hajtotta. Ezzel együtt azt, azzal tisztában kell lennünk, hogy ez a technikai eszköz nem járul hozzá, hogy ember mi voltunkat igazán megfeleljünk. Nem, ez csak egy olyan, mint, mint amikor van a hímpávának egy hihetetlen nagy, gyönyörű színű faroktollazata, öt másodpercre csábító és csalogató, de hosszú nekem távol... kicsit, kicsit más a véleményem, mert ezek közé a faroktól a közé berakadsz ennyi igazi tollat, és mert az internet az nem egy, hogy mondjam, nem egy műsor, tehát mondjuk valamit itt van a civil rádió, korlátozott időtartamba, Igen. korlátozott foghatósága, korlátozó képessége, emberek próbálnak valamit mondani Az benne. internet is egy, egy roncs, mi, ro roncs roncs rádióból nem lehet több mint 15-20 egy adott körzetben, lehet, különben technikailag nem is megoldható, plusz az állam is ezt elég szigorúan szabályoz, és ha lehet, akkor pénzt is szeretne ebből látni, és nem Igen. fog ilyen csatornákat csak úgy engedni. Tehát eleve ez a fajta civil, független hang ö, nagyon nehezen szólal meg például a rádióban, nagyon nehezen szólal meg nyomtatásban, hisz te azt mondod, hogy szamizdat kell lassan az írás edet tekinteni. Most az érzés, az internetre föltetném. Mi az kiadók féltik a támogatásukat, hogy olyat rakjanak bele, ami, ami valamelyik jó, támogatójukat én, én ettől megsértik. Föltetném föl az internetre, de, de, de, de lehet, hogy ez fogyatékosságom, de úgy érzem, hogy a. egy csomó érték mellett annyi szemét van Igen. az interneten, Na, hogy kanonizálatlanul nem Igen, de nem ez nem műsor, hanem az egy... Hogy mondjam, nem is tudom, mit mondjak neked. Tehát, ha bemész a könyvesboltba, akkor, akkor tudod, hogy melyik könyvre van szükséged, és, és nem a ponyvákat fogod, vagy nem tudom, szexkönyveket megvenni könyveket megvenni, hanem azt, ami téged érdekel. Az interneten is ez a döntés teljesen ott van. Igen. És ha vannak ilyen csatornák, és az emberek ezeket használják, akkor... Annak ellenére, hogy, hogy az internet tipikusan az a dolog, hogyha létrejönnek az igazi emberi kapcsolatok, akkor, akkor a saját létét kellene szükségtelenné tegye. Tehát én ebben tulajdonképpen egyet értenék veled. Mégis az a gyanúm, hogy most az a lehetőségünk pont az, hogy ezt az eszközt még mielőtt ez teljesen fizetősé vagy valami nem válik, és nem, nem kerül teljesen a kereskedelem ö, mi eszközé. Ma még ma még ki lehet használni ilyen módon. Ugyanakkor azt kell mondjam, Na, hogy... de várjunk, de hogy... ez csak egy pici probléma a sok közül, tulajdonképpen nem akartam annyira leragadni. De nem... A legfontosabb dolgok igen? nincsenek rajta az interneten. A legfontosabb rá. személyek, a legfontosabb döntések az... nincsenek ja, rajta. Ja, amiket hoznak. Ö, azok a döntések, amik meghatározzák, ami mi életlehetőségeinket. Okay. Hogy, hogy, hogy, hogy lesz-e vízünk, lesz-e tiszta levegő, lesz-e tiszta ére, de ezek a döntések elég nyilvánvalóan megvannak, függetlenül attól, hogy ezek talán leírva nincsenek, sőt, lehet, hogy egyáltalán nincsenek leírva. Mert ezek nem fajta döntések, hogy valaki elhatározza, hogy én most nem tudom, én romba döntöm a világot, hanem, hanem van egy, egy tendencia, hogy ez, ez így menjen, a profitnak mennie kell, ezt használjuk ki, ezt is még hódítsuk, meg satöbbi, és ennek van egy ilyen következménye. Igen, csak már a föld betelt. Erről van szó, de erről meg kell beszélnem. nem? <tot> <gül> Mégis csak mégiscsak jobb föltek az internetre. Na mindegy, nem akarom elterelni a témát, már csak azért is, mert tulajdonképpen be is kell fejeznünk, miért sikeresen eltereltem, hogy azért majd ezt folytatnunk kell, mert mert én úgy látom a te szavaidból, hogy mégis csak az ember saját maga oldhatja meg a helyzetét. Hogy ez megoldás lesz -e teljesen, az, az látom a szemedből, hogy az... Balog János ökológus Igen. professzor ezt úgy fogalmazta meg, hogyha valamit nagyon nem ért az emberek társadalmában, megnézi, hogy van ez az állatoknál. Uh -huh. Ő a sáskákat vette alapul, melynek a sáska populáció viselkedés kultúrája és az ember, mint populáció viselkedés kultúrája között sokkal több a hasonlóság, mint ami eltérő. Egy bizonyos ö, mennyiséget elér a sáska társadalom, és utána egy drámai gyorsaságú ö, esés következik be, és néhány ezrelék éri túl azt, míg újra regenerálódik a környezet. Na most nagyon hasonló helyzetben van az ember a földön, és ami fantasztikus és paradox, nem azok a sáskák élik túl, akik a leghatalmasabbak, legagresszívebbek, hanem akik időben kiszálltak a muriból, a halálmenetből, volt bátorságuk kilépni, és megtanulták azt kétikusan bőtölni. Azok voltak képesek arra, hogy Túléljék azt a helyzetet, amíg újra regenerálódik a környezet. Most nagy valószínűséggel a 90 éves balogjános bölcsességeit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Tehát ez az ember számára egy intő példa az asztkésre. Én azt kívánom, hogy legyen ez most az utolsó mondatunk, mert ezzel a szívem szerint legalábbis most megoldást adtál. Egy nagyon nem könnyű megoldást, azt hozzá kell tennem meg hogy milyen legyen ez az is, meg milyen mértékű, meg mit tudom én, milyen részletei vannak. Ezt nyitva hagytunk. Nem vagyok megmondó ember. Igen. De, de nagyon logikus, és nagyon helyén valóan tűnik, amit mondasz. Hát ezt elmészszük. A nagyvárosi dilemmákat hallották. Mújdrica Péter volt a, a vendégem ma. Két hét múlva jelentkezünk ismét. Bányai Géze búcsúzik önöktől, és nem sokára jön a Krétakör.